I'm mm -hmm. Mimetimia saa 7 na dakika 20 katika studio zetu zizopo wapa jijini bujumbula sawa na saa 6 na dakika 20 nchini jamhuri ya, ya kidemokrasia ya Kongo. Karibu kuyufuata tarifa ya habari ya mchana waleo tunaanza kwa mutasari wake. Sekta ya viwanda nchini Burundi ya kabiliwa na changamoto chungu nzima zikiwemo utibitishu wa umbora wake, wa, wa bizaza zake kiongozi wa shirika la viwanda afichua wakati wa uzinduzi wa weki ya viwanda watu zaidi ya 20 wapiga kambi mbele ya ofisi mkua Bobanza, ya governor mkoa wa ya juma nne hii kudai pesa milioni 40 kutoka shirika bio energy na katika habari za kimataifa hospitali ya Kenya yasema mauzo ya figo yameongezeka mtandaoni kuna haya biacha kadangina mpenzi wa sikilizaji mitambo inaongozwa na Francois na hapa studio mimi ni Romard Nioabivu Isangamiro, Habari Kabini. Wakuu wa za Afrika Mashariki wametoa wito kwa kusiti, kusitishwa mara moja mapigano katika eneo la Mashariki mwa ya Kidemokrasia ya Kongo akizungumza mara baada ya kufika kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Amerikuru Ndadaye akitoka katika mkutano ule uliofanyika jijini na Nairobi nchini Kenya rais wa Burundi amesema kuwa viongozi hao pia kwamba makundi ya waasi yaachie maeneo yote yanayoshikilia Aidar Evasse ndaishimie ameleza kwamba wakuu jeshi la pia walelezea mraisi juu ya taratibu za uendeshaji na sheria za ushiriki wa kikosi cha kijeshi cha Afrika Mashariki ambacho kitakuwa hivi karibuni katika majimbo ya Kivukaz kazini na Ituri ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumswizize Evasse ndaishimie anatafsiria kwa Kiswahili na Moize Misago. Tumisikiliza ripoti ya wakua majeshi na kutonyesha namna waleo kata kufuata mfumo wa amani na mahali walipo na kazi zao. Walitonyesha pia namna kwa piga vita. Tunapongeza kwa sababu walafikiana kuweka kikosi cha majesha kikanda cha kulinda amani hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mbali na hayo, walafikiana taratibu za kufanya kazi kwa makundi yote na sehemu kila nchi itashughulikia hata nchi zitakazounda kikosi hicho. Bada kufanya tathmini, tuliridhia mafanikio yao. Hivi, wako majeshi watanzamara kutikileza hayo kwa sababu tumekubaliana hayo lakini kuna swala tulugu nduwa iwapo walifumbia macho hilo na kurejea katika mapigano. Hao, maraisi wa miamuru kusitisha vita na kwa maeneo maeneu wanayoshikilia kisha washiriki mpango wa amani, hayo tumeweza kukubaliana na hayo. Jambo jingine, tumigundua wananufaika kutokana na shida walianza kuleta matamushi achuki. Tulilani hayo na kutaka kutowepo tena anaitumia kauliza ubaguzi wa kikabila lakini kuwa atakai ndelea atadhibiwa na incha jamhuri ya kidenu ya Kongo kwa sababu sote tunatambua ubaguzi wa kikabila ulituachia majeraha katika kanda ya inchi zetu. Na mwari esikikarikuwa Raisi wa Burundi Evariste Ndaishimi Akizunguza baada ya kutoka jijini Nailobi nchini Kenya hapo jana jioni. Ukosifu wafanya kazi wenye taluma kutowepo itibati za viwango vjabitha. Uh, Azizo wa dhalishwa nchini Burundi, pamoga na miundombinu muhimu, istiyo tosha hasa teknolojia kisasa ni nishati ya umeme ni baadhi ya changamoto zinazokabili sekta ya viwanda kiongozi wa shirika la viwanda nchini Burundi amebainisha hayo wakati wa uzinduzi wa wiki mahususi ya viwanda juma hii katika kugabilianana na changamoto hizo suguru, amemwomba shirika la viwango BBN kufanywa marekebisho ili kuwa kwenye kiwango sawa na mashirika mengine ya mataifa ya kanda pamoja na kufungua kituo maalum cha kiuchumi marufu zone economique speciale na shirika la nabariza la kulitea haki za wafungwa na familia zao linasema kuwa ilisaidia kuhimiza wafungwa kujikinga thidi ya virusi vya corona katika magereza Kiongozi wa shirika hilo amesema hayo jumane hii katika warsha, shirika la laki hilo anda aitha Jamari ja, ja, Nshimimara aneza kuwa walitoa mafunzo magerezani kusu haki za wafungwa. Thomas Krizi anatafsirwa kwa kesuwae na mwenzetu Ismaili Kwizela. Ilioto kwa kote muri miaka, ilienga chumi, ishiramunavara za jabu tete, ishiramwe mukopo kwa jabu tukadimwe ni nawa mbao Tulio yatekeleza kwa kipindi Chamiaka zaidi ya kumi tangu Tuanzishe shirika ili nabariza Nililoanzishwa na waliokuwa Wakifungwa kipindi hicho Maana walikuwa Wakiona hali ya ya wafungwa Ili kusaidia wafungwa hao Katika shuhuli tulizo Tekeleza ni kama Kupambania haki ya wafungwa Tukishirikiana na viongozi tawala Ili kualinda watu Wasifungwi na kualinda vijana Yote hayo Tuliatekeleza kwa mikoa yote ya Burundi Na tulifanya hayo ili vijana waipukane na wanasiasa Ama kuhusu wafungwa Tuliwaeleza viongozi wa haki za kibin Adam Na ususan viongozi wa sheria Pamoja na viongozi wa magereza Na pia tumefanya kazi ya kupambana na uviko wa kuminatisa Na tulifuza pia wafanya kazi Kuhusu sheria na kulinda haki za wafungwa Yote ayo tulishirikiana na viongozi wa magereza. Iwejo situaifatikanya nobuyoze mkuruba mabohero. Lejo isanganiru ni kiboko yao. Na mtarifa hii nendea kujia moja kwa moja kutoka studio zitu zizopo hapa jijini bujumbura. Mawasiriano kwanjia ya barabara ku nambari tatu inayanganisha mji warumonge na jiji la bujumbura ya mekatika tangu mchana jumatatu hii murima uliyo uli promokea barabarani ene ula kavuga kwenye kijiji rutunga kama alivyoleza katibu tarafa muhuta domitire ntunzwe ni imana misima kwa jua lilizama kabla ya tingatinga shirika sojasa to linaohusika na ukarabati wa barabara hiyo kufanikiwa kuizibua jana jioni shirika sojasa to likuwa limeahidi kutuma gari aina ya tingatinga njine jingine kwenye a kutuma tinga nyingine kwa ajili ya kurejesha mawasiliano kwa njia ya barabara hiyo na kuna malalamiko mengi miongoni mwa mkuwa mkoani Ngozi wakisema kuwa mifugo yao wanaotaka wana kufanyiwa uhamilishaji wanahusisha madume kufuatia ugonjo wa homa ya bonde ya la Ufa Uliwopelekea kuchukua hatua ya kupiga marufuku mifugo kutoka zizini inosa saan. Nakaruti mana na usulika na kazi katika idara ya ufugaji. Anaomba kwa naomba anaomba, uh, anaomba waf... naomba laia hawa ufugaji kufikia kwenye ofisi yo. Waonyeswe wanawo hamilisha ngombe kwa nje ya sindano. Alicha ya kutokuwepo katika tarafa zote za mkua wa nguzi na kutoka kaskazini mwa Burundi turekee magharibi mwa Burundi ambapo kuna watu zaidi ya 20 walioamkia kupiga kambi mbele ya ofisi ya governor mkoa wa Wakisima wanakuja kudai pesa milioni ya rubaine walizo tumikia kwa kipindi cha mnya kamitatu Wakitengineza visukuku visu kuku katika shirika bioenergie Wanareza kuwa shirika hilo lilifunga milango yake na momiliki kuondoka bila kuapatia mshahara wa mshauri wa governor Anayo shirika na shiria analiza kuamba musha, alijaribo kuwaombea pesa hizo bila mafanikio na kustima kuwa kinacho sairia Nikupeleka kupeleka maramiko katika vio movida shiria. Tarifa ya supesi kalitasi kawanyana inasomba studio na jam alivyane njenda kumana. Watu hao wanaofikia idadi ya ishirini na ine Wamendesha mugomu wa subuhi ya ajumaine hii Kando na ofisi ya governor wa mkua wabubanza Wakiomba viongozi tawara wawasaidie kudai pesa Walizo takriban miaka mitatu Katika operesheni ya uchimbaji wa visu kuku Talafani manda Laia hao wanaereza kwamba visu hivyo Waliviuza katika tasisi ya asikari jeshi Kama walivyo dufamisha. Tangu wizara yenye damana ya imalisha usalama, ilipoanzisha rasumi mchakato, wakujitengenezia binafsi visukuku hivyo wafanya kazi wa shirika linalutambulika bioenergi katika lua ya gifalasa, waliukua kivitengeneza walipoteza ajira bada ya shirika hilo kusitisha shuhuri, wafanya kazi wa chache walipewa mishahara, ugitowa hao, ishirini na ine, ambao wanadadisi kwa amba bado, hawajapewa pesa zao, walizo tumikia zinazo fikia kiasi, cha milioni alubaini na nane, salafu Zaburundi. Celeste Sabu Mugisha Mumoja waviongozi wa shirika Labio Energy anafamisha kwamba chanzo chahari hiyo ni kutokana na kuwa hawajaripu na tasisi ya sikarijeshi kisukuku tasisi hiyo ilipzio katika shirika hilo akiwatuliza nyoyo kuwa watakapopewa pesa hizo bila shaka watawatende haki. mshauri wa ofisi ya governor husika na masuala ya sharia anabaini kutambua tatizo hilo agifamisha kwamba alijaribu kwamba ta Nganisha pande bizi na zozo zana bila mafanikio. Aida kiongozi huyo anaheleza kwamba huu ni muda mafaka wa kazi hao kutende wa haki. La sivyo wana haki ya kuwasilisha kesi hao makamani. Shukrani njama Livyane ngeinda kumana. Tasnia ya mziki nchini Burundi mepiga hatu wa ukilinganisha na mnyaka 20 ilio pita. Ni maezo yake ya Kejiremi ke, Hake Shimana, mtaramu wa kutengeneza sauti mwenye tajiriba ya mnyaka 20. amesema hayo ikiwa jumana hiu ni mwengu na adhimisha siku ya mziki duniani. akizungumza na wandishi wa habari. Buwana Hake Shimana na reza kuwa wasani wa mziki kutoka Burundi, wakijua kuuza kazi zao za kisana. Kwenye sokura ki mataifa na kuwa na haki miliki yao kazi zao, ungewasaidia kujiendeleza na kujiendeleza na hata taifa kwa ujumla. na punde ni habari za kima taifa. Habari za kima taifa. Na habari za kima taifa, hospitaliku ya umanchini Kenya inasema kumekua na ongezekula idadi ya watu wanauliza na kujitolea kuuza figo kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC katika chapisho la Facebook hospitali ya kitaifa ya Kenyatta ilisema figo yangu ni pesa ngapi lilikuwa swali lililoulizwa zaidi kupitia ujumbe kwenye ukurasa wao hospitali hiyo hata hivyo ilishauri kwamba viungo vya mwili vinaweza kutolewa kwa wagonjwa Mwanzo kunuku tafadhali kumbuka kuwa uuzaji wa viungo ni marufuku kabisa na nikinyume chashiria. Unaweza tu kuchangia kwa hiari yako muishu wa kunuku ilisema Bango la hospitali hiyo linaangazia hatua za kukata tama ambazo watu anafikiria huku kukiwa na ongezeko labe ya chakula na mafuta bank ya dunia. Mapema mwezi huu ilionya kuwa Afrika mashariki ni miongoni mwa maeneo yana wakabiliwa na mudororo mkubwa wa uchumi kwa sababu ya vita vya urusi nchini Ukraini na janga la kuruna. Na mgumo mkubwa kabisa wa usafiri wa treni unaanza hileo nchini uingereza kuringana shikala la Ujerumani DW zaidi ya wafanya kazi hamsini elfu waleri watagoma hileo hala hamsini na jumamosi wakishikiza kuboreshiwa maripo mazingira na kuhamikiwa kupunguzwa nafasi za ajira katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi cha ADELI na usafishaji wa majini LMT amesema hawana namna zaidi ya kuwatetea wanachama wao na kumaliza mvutano ingawa mazungumzo ya dakika za mwisho hayakuzaa matunda ikimaanisha mgomo huu utaendelea waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson amesema vyama vya wafanyakazi havisaidi bari vina Uweza watu, wanaudai, wanawasaidia. Vithiama hivyo vimeonya wa mgoma huo, unaweza kuchochia sekta nyingine kufuata mkodo huo. Na mpenzu skizaji tarifa ya mchana na haina chaziada. Shukani kwa wote ya wambawa wameiteka sikeo tangmazo hadimuisho. Shukani pia kwa chumba cha habari kicho fanikisha tarifa yenyewe. Kutoka studio likuwa na mimi, Romar Deniwa Ivuze.